Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. In diesen Ferien brauchten sich die fünf Freunde keine Gedanken darüber zu machen, was sie anstellen wollten. Bei ihrer Ankunft war ganz Kirin in Aufregung. Eine Gruppe von Archäologen hatte sich außerhalb des Dorfes ein Lager eingerichtet. Die Leute führten Vermessungen auf der höchsten Klippe durch, wo die Grundmauern einer alten Festung lagen. So trieb die Neugier die Freunde schon am Tag ihrer Ankunft auf die Klippe, um mehr darüber herauszufinden. Bin ich froh, dass ihr endlich da seid. Ich konnte es kaum erwarten, mich bei den Archäologen mal umzusehen. Aber ohne euch würde ich auch nicht gehen. Ah, nett von dir, dass du auf uns gewartet hast. Ja, finde ich auch. Äh, entweder alle oder keiner. Zombie ist doch immer gemacht. Ja. Seit wann sind diese Leute denn schon da? Vor drei Tagen haben sie ihr Lager aufgebaut. Hoffentlich lassen sie uns ein bisschen zugucken. Ja. Lass uns mal näher rangehen. Ja. Hi. Äh, hallo. Wo kommst du denn her? Gehörst du etwa zum Camp? Ja, mein Vater leitet diese Untersuchung hier. Ich heiße Max Halloran. Und ihr? Kommt ihr aus dem Dorf? Ich wohne hier, da hinten am Fuß der Klippen. Ich heiße George und das hier sind meine Freunde Julian, Dick und Anne. Hi! Hallo Max. Und das ist mein Hund Timmy. Ach, ist der schön. <lacht> ja, <die> Timmy. <Atemigen. lacht> und so lieb. Ich wollte auch schon immer mal einen Hund haben. hat dein Vater dir keinen Hund? Ich kann keinen Hund haben. In der Schulzeit bin ich im Internat, da sind keine Hunde erlaubt. Und in den Ferien bin ich meistens mit meinem Vater irgendwo unterwegs. Ehrlich? Nimmt er dich in allen Ferien mit? Klar, immer. Seit ich alt genug bin, um mir die Schuhe selbst zuzuwenden und nicht mit den Ausgrabungsobjekten zu spielen. Und deine Mutter? Was sagt die dazu? Meine Mutter lebt nicht mehr. Oh, das tut mir okay. leid. Ja. Muss es nicht. Ich war noch ganz klein, als sie gestorben ist. Ähm, wollt ihr euch vielleicht das Lager ansehen? Yeah, ja. ja. Klar. Warum nicht? Kommt mit. Ja, los. Hier ist ja ganz schön was los. Timmy. Ja, okay. der ist direkt vorbei, wir die ich glaube, hier muss es sein. Ganz schön großes Lager. Wie viele Leute seid ihr hier? Insgesamt 15, oh, okay. mit mir und der Köchin, mein Vater und seine beiden Assistenten, Alice und Michael und 10 Studenten. Mhm. Die helfen beim Graben, Vermessen und Abstauben und so. Aha. Abstauben? Seit wann muss in einem Zeltlager Staub gewischt werden? <lacht> Nein, die Zelte müssen nicht abgestaubt werden, junge Dame. So. Sondern die Artefakte. Mhm. Falls wir so viel Glück haben, welche zu finden. Artefakte? Was ist denn das? Mhm. Kurz gesagt, Fundstücke. Werkzeuge oder Kunstgegenstände. Ach so, okay. Wer sind deine Freunde, so Also das ist... Äh Sind Sie? Sie sind also der Vater von Max. Freut uns sehr, Sie kennenzulernen, Mr. Halloran. Nennt mich ruhig James. Okay, James. In einem solchen Lager wie hier legen wir nicht sehr viel Wert auf Förmlichkeit. Okay. Vielen Dank, Bestimmt. James. Ich heiße Julian. Das hier sind George, Dick und Anne. Hallo. Hallo. Und sieh mal diesen netten Hund hier, Dad. Das ist Timmy. Na, wenn du einen Hund in der Nähe hast, bist du wohl glücklich, wie? Was tun Sie denn hier genau, James? Wir haben Grund zu der Annahme, dass hier einmal eine Festung der Tempelritter gestanden haben könnte. Tempelritter? Ja, Mann, hast du noch nie von denen gehört? Nee, keine Ahnung. Sie haben im Mittelalter die Kreuzritter auf ihren Kreuzzügen nach Jerusalem beschützt. Ah. Waren das diese Ritter mit den roten Kreuzen auf weißen Mänteln? Mhm, ganz genau. Nachdem ihre Organisation im Jahr 1312 zerschlagen wurde, flüchteten einige der Überlebenden. Und Sie glauben, die sind nach England geflüchtet und ausgerechnet hier nach Kirin? Einige Schriften legen das nahe, ja. Wir untersuchen hier die alten Grundmauern der Festung. Aus der Luft haben wir auch schon Bilder gemacht. Aus der Luft, ehrlich? Und was sagen Ihnen die Bilder? Es könnte eine Verbindung zwischen den Grundmauern der Festung und den Höhlen unten am Fuß der Klippen geben. Mhm. Vielleicht finden wir sogar das Buch. Welches Buch? Den Legenden nach gab es eine geheime Schrift der Tempelritter, in denen ihre Regeln und Absichten standen. Und was noch wichtiger war, die Namen ihrer Mitglieder. Und Sie meinen, Sie könnten das Buch hier finden? <lacht> sachte, sachte. Wir machen uns keine übertriebenen Hoffnungen. Erstens gibt es keinen Beweis, dass das Buch wirklich existiert und zweitens ist nicht gesagt, dass es ausgerechnet hier zu finden ist. So, dann ist Ihre Untersuchung nur so eine Art Versuchsballon? Oh, ein bisschen mehr ist es schon. Wenn wir nachweisen könnten, dass die Burgruine wirklich von Tempelrittern erbaut oder zumindest bewohnt wurde, wäre das allein schon eine Sensation. Das ist ja aufregend. Können Sie uns noch mehr darüber erzählen? Ich muss mich noch um ein paar Vermessungen kümmern. Aber ihr könnt ja mit Max schon mal ins Verpflegungszelt gehen und euch Limonade und Kekse von Mrs. Evans geben lassen. <lacht> Max weiß über dieses Thema fast so viel wie ich. Ja. Und danach zeigt ihr mir ein bisschen was von Kirin, okay? Ich, ja, erkläre ja, Max. Ja. Na, ja. Mal ja, es gibt Kekse. <lacht> Nachdem die Kinder die Limonade getrunken hatten, führte Max die fünf Freunde im Lager der Archäologen herum, wo es viele Geräte zum Vermessen und Ausgraben zu sehen gab. Am Nachmittag nahmen die Freunde Max dann mit nach Kieran, zeigten ihm das Felsenhaus und die Umgebung. Als sie ihn am Abend ins Lager zurückbrachten, hatte James große Neuigkeiten für sie. Das ist ja wirklich unglaublich. Dad, was ist denn hier los? Ihr werdet nicht glauben, ja. was wir gefunden haben. Etwa das Buch? Nein, mein Sohn, so viel Glück hatten wir nun auch wieder nicht. Aber wir haben einen Schacht gefunden. Was? Einen Schacht? Schacht? Was ist denn daran so toll? Der führt womöglich in die Höhle. Er ist ziemlich tief. Wir haben ihn erst für einen Brunnen gehalten. Aber es scheint sich eher um so etwas wie einen Fluchttunnel zu handeln. Ah. Interessant. Und was passiert jetzt? Wie wollen Sie den Schacht untersuchen? Ich werde mich morgen darunter abseilen. Mal sehen, wie weit ich komme. Mhm. Können wir mitkommen? Wir kennen die Gegend hier ziemlich gut. Ja. Ja. Mitkommen? Ja, ja. Ich muss mich da etwa 100 Meter in die Tiefe abseilen. Ich wage es nur, weil ich ein erfahrener Bergsteiger bin. Für unerfahrene Leute ist das viel zu gefährlich, von Kindern ganz zu schweigen. Wie schade. Nein. Aber zusehen dürfen wir doch bei der Aktion. Oh ja. ja! Können Ach, wir bitte? auch kommen und zusehen? Ja, bitte. Na klar. Kommt morgen so gegen 10 Uhr. Da sind wir mit den Vorbereitungen wahrscheinlich fertig. Ja, ja. Aufregend. ja. Toll. ja Ich kann schon mal warten. Die Freunde konnten vor lauter Aufregung kaum schlafen. Doch am nächsten Morgen wurden sie vom Geräusch prasselnden Regens geweckt. Enttäuscht schauten sie beim Frühstück aus dem Fenster. Bei diesem Wetter würde es sicher nichts mit der Abseilaktion. Oh Mann, was für ein Pech. Ich war wirklich gespannt darauf, James beim Abseil in den Schacht zuzusehen. Ist doch nur aufgeschoben. Sobald der Regen nachlässt, wird die Aktion bestimmt durchgeführt. Ja, ja vielleicht was, schon morgen. Ja, und was machen wir bis dahin? Domino spielen? Vielleicht. Ich hab's. Du hast was, bitte? Ja. Eine prima Idee. Wir versuchen es einfach am anderen Ende. Anderes Ende? Ich verstehe nicht. Was meinst du? Ach so. Du meinst, wir gehen vom Strand aus in die Höhle. Genau. Wenn James recht hat und der Schacht in die Höhlen führt, dann müssten wir doch auch von der Höhle aus einen Zugang zum Schacht finden, oder? Ja. Ihr wollt wirklich zum Strand fahren und in die Höhle gehen? Bei diesem Wetter? Ja, warum nicht? Klar, Anne. In der Höhle ist es schließlich trocken. Ja, aber bis wir dort sind, sind wir schon klitschnass geregnet. Na, schon mal was von Regenzeug gehört. Ja, ist oh, gut. Lass uns die Gummistiefel zusammensuchen. Ja. Wann ist denn heute Apple George? Tiefster Wasserstand ist um 12 Uhr. Das heißt, wir haben noch ungefähr zwei Stunden Zeit, alles vorzubereiten. Oh, ja, dann los, packen wir alle einen kleinen Rucksack. Wir brauchen ja. Taschenlampen, ein langes Seil und eine kleine Schaufel wäre auch gut. Und ja, Nicht äh, zu vergessen die Verpflegung. Jamais, ja, genau klar doch. Los. Mit ihren Rucksäcken auf dem Rücken schwangen sich die Freunde zwei Stunden später auf ihre Fahrräder und flitzten zusammen mit Timmy durch den nachlassenden Regen zum Strand. Das Wasser stand inzwischen so niedrig, dass sie die Höhle ohne Schwierigkeiten betreten konnten. Das ist irgendwie unheimlich hier nicht. – Was suchen wir eigentlich? – den Zugang zum Schacht, denn Ja, oder einen Hinweis darauf. – Wenn es eine Verbindung zum Schacht gibt, dann müsste sie doch oben in der Decke sein. – Ja, richtig. Also, guck nach oben. Hm. – Julien, mach mal die Taschenlampe an. – Ja, warte. – Da oben ist nur solider Fels, also … Was hast du, Ann? Habe ich nichts gehört? Ja, was denn? Nein, was denn? Tim, ich, hab, ist, ich habe eine Stimme gehört. Vielleicht gibt es hier Gespenster. Ja, klar, die, die Geister der, der Tempelritter. Ja. Ach, Unsinn. Wir wissen doch ganz genau, dass es keine Gespenster gibt. Aber ich habe eine Stimme gehört. Und Timmy auch. Ja, wartet mal. Da, da, da vorne ist ein Licht. Ach, ich will hier raus. Hey. Jetzt beruhigt euch doch erstmal ihr beiden. Dafür gibt's bestimmt eine ganz vernünftige ja. Erklärung. Ja, ja. Dick, Aha? du bleibst hier ja, bei ihr. Ja, Julia und ich sehen mal nach. Okay. Seid bloß vorsichtig. Ja, passt auf ja, euch auf. Ja, schon gut. Komm, George. Lass uns auf Gespensterjagd gehen. In Ordnung. Bis ja. nachher. Komm, Timmy. Da vorne. ist wirklich ein Licht, George. Ja. Die hatte recht. Und Stimmen sind da auch. Ja. Aber das sind bestimmt keine Gespenster. Weiß nicht. Hey, Timmy. Wo willst du denn hin? Los, hinterher. Timmy hat was entdeckt. Ja. Timmy, Timmy, wo bist du? Wer ist da? Ah! Dad, Dad, das ist Timmy. Max. George, Julian, wo kommt ihr denn plötzlich her? Na, wir dachten, wir könnten ja mal in der Höhle nachsehen, ob wir eine Verbindung zum Schacht finden. Oh, alle Achtung! Ja. Ihr habt ja prima Spürnasen und seid nicht auf den Kopf gefallen. Als wir merkten, dass es zum Abseilen in den Schacht zu nass ist, hatten wir die gleiche Idee. Na, dann können wir ja gemeinsam suchen. So schnell kommt man zu zwei neuen Forschungsassistenten. Was heißt hier zwei? Vier. Dick, Ann, kommt mal her. Alles bestens. Wir haben die Gespenster gefunden. <lacht> Was sagt man dazu? Max und James hatten wohl die gleiche Idee wie wir. Hm? Ja. Das stimmt genau. Also, lasst uns weitergehen und forschen. Äh, recht so. Guckt euch um, ob ihr irgendwas Auffälliges findet. Ja. Ein, ein Loch in der Höhlendecke, eine zu regelmäßige Felswand, eine Zeichnung, irgendwas. Okay. Aber seid vorsichtig. Geht klar, Professor. <lacht> oh, warten Sie. Na denn mal los. Ich wollte schon immer mal Höhlenforscher werden. Mensch, ist das aufreden. Ja. Eine Stunde später waren die Höhlenforscher erschöpft und entmutigt. Sie hatten nichts gefunden, was auf eine Verbindung zum Schacht auf der Spitze der Klippe hindeutete. Nun hatten sie sich auf einem Felsen niedergelassen und verspeisten die Sandwiches, die Dick in reichlicher Zahl eingepackt hatte. Hm. Ah. Ich wusste nicht, dass Forschen so frustrierend sein kann. Ja, es ist sogar ziemlich oft frustrierend. Deshalb ist man besonders euphorisch, wenn man wirklich mal was findet. Am wenigsten Timmy hat seinen Spaß. Wenn der nur buddeln kann, ist er glücklich. Okay. Timmy ist ja wirklich gut gelaunt. Hört mal, wie er sich aufführt. Wartet mal. So benimmt er sich doch eigentlich nur, wenn er irgendwas gefunden hat. Du hast recht. Lass uns mal nachsehen. Mhm. Na, alter Junge, was hast du da? Ich werde verrückt. Was ja, seht mal. Er hat da einen Spalt in der Felswand gefunden und sich schon halb durchgezwängt. Alter Junge, Timmy. Hier scheint eine künstliche Formation zu sein. Hier, hier. Dieser Felsburg ist beweglich. Hilft mir mal. Ja, ja natürlich. Los, Julian. Ja, ja. Dahinter dem Fels ist eine Kammer. Das glaube ich nicht. Seht euch mal die Umhänge an. Sowas haben Piraten bestimmt nicht getragen. Rot mit schwarzen Kreuzen. Was meinst du, Dad? Könnten das vielleicht Tempelritter gewesen sein? Ja. Es gab einen Zweig des Ordens, der diese Tracht trug. Obwohl die meisten weiße Mäntel mit roten Kreuzen hatten. Ich muss nachher Maria danach fragen. Die ist unsere Spezialistin für die Geschichte des Mittelalters. Ob hier noch mehr davon liegen? Also ich leuchte die Höhle mal aus. Die ist ja nicht so groß. Nein, nein. Auf den ersten Blick sieht das nicht so aus, als ob hier noch mehr Skelette liegen. Okay. Wieso verwesen eigentlich die Leichen, aber die Umhänge nicht? Die waren wahrscheinlich mit Harzen oder Ölen imprägniert, ah. zum Schutz gegen Regen und Feuchtigkeit. Deswegen verrotten die so schlecht. Meinst du, die sind ermordet worden, Dad? Die Tempelritter wurden doch verfolgt, nicht? Glaubst du, man hat sie hier erschlagen? Mm. Möglich. Und das wird eine genauere Untersuchung der Skelette. Mhm. Das ist ja alles gruselig. Verwesung und Mord. Ich will hier raus. Ähm, hey, halt hier. Die tun doch nichts mehr. Also, also Sie glauben, dass hier wirklich zwei tote Tempelritter liegen? Ich nehme es an, ja. Und wenn das stimmt, dann haben wir hier eine archäologische Sensation gefunden. Ach, Mann. Schau mal, Dad. Da hast eine Steinplatte hinter den beiden. Mit einer Schrift drauf. Hinter uns? Ich glaub's ja nicht. Ja, du hast recht. Lass mich mal sehen, ob ich es lesen kann. Kinder, hilf mir mal, ja. die Skelette zur Seite zu holen. Ich weiß sie nicht Ich auch nicht. Also schön. Max, würdest du mir bitte helfen? Klar, Dad. Vorsichtig, Max. Ja, ja so ist das gut. Leg sie vorsichtig hin. Oh. So, jetzt wollen wir mal sehen. Hm. Auf dieser Platte steht... Oh, ...mehr. Mehr, letzter Gang. Ah, so in etwa das meer hat den letzten gang genommen wir sind verloren doch die heiligen regeln sind sicher was meinen sie was das bedeutet ah, das weiß ich noch nicht aber eines weiß ich ganz sicher Die Sensation ist perfekt. Und mein Timmy hat die richtige Spur gefunden. <lacht> ja, habe ich sich immer gesagt, ein Hund muss man haben. <lacht> ja, Timmy hat eine Spürnase, um die ihn jeder Polizeihund beneiden würde. Das muss ich zugeben. <lacht> ja, seine Nase ist wirklich was ganz Besonderes. Ja, er ist ein pfiffiger Kerl. <lacht> Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht vom Fund der Tempelritter in Kirin. Schon am nächsten Tag belagerten Journalisten und Kameraleute das Camp der Archäologen. James sah sich deshalb gezwungen, eine kleine Pressekonferenz zu geben, um den Journalisten den Sachverhalt zu erklären. Die fünf Freunde und Max sahen sich das Schauspiel vom Speisezelt aus an. Meine Damen und Herren, läuft die Kamera? Ruhe jetzt! Meine Damen und Herren, ich habe nur eine kurze Erklärung abzugeben. Mein Name ist Alana McGarren von Britain Tonight. Stimmt es, dass Sie eine Festung der legendären Tempelritter ausgraben und sogar ein geheimnisumwittertes Buch des Ordens gefunden haben? Nein, ganz so stimmt es nicht. Wir haben Hinweise darauf, dass die Festung hier, deren Grundmauern wir untersuchen, etwas mit den Templern zu tun hatte. Außerdem haben wir zwei Skelette und eine Steinplatte gefunden, die diese Theorie erhärten. Und das Buch? Das sagenhafte, lange verschollene Buch der Tempelritter? Das haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Es ist auch unter Historikern umstritten, ob es diese Schrift wirklich gibt oder ob es sich nur um eine Legende handelt. Aber Sie werden weiter danach suchen? Vor allem werden wir unsere Grabung hier weiterführen und uns auch eingehender mit dem Höhlensystem unter den Klippen befassen. Können wir dort drehen? Die Öffentlichkeit interessiert sich dafür. Im Moment geht das leider nicht. Wir untersuchen dort erst einmal alles genauestens und können derzeit keine Dreharbeiten zulassen. Auch der Bürgermeister hat die Höhlen für die Öffentlichkeit gesperrt. Vermuten Sie denn das Buch dort im Höhlensystem? Wir vermuten erst einmal gar nichts, sondern untersuchen alle Möglichkeiten. Ja. Und das ist im Moment alles, was ich dazu sagen kann. Ach, das war ja nicht viel. Ja, dafür haben wir den weiten Weg gemacht. Er könnte ruhig ein bisschen redseliger sein. Oh ja. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Ich hasse Pressekonferenzen. Und warum halten Sie dann eine ab? Äh, blieb mir ja nicht viel anderes übrig, so wie die Presseleute hier eingefallen sind. Mr. Halloran, würden Sie mir bitte noch einige zusätzliche Fragen über das Buch der Tempelritter beantworten? Wieso interessieren Sie sich so sehr dafür? Die Tempelritter haben mich immer fasziniert. Und dieses Buch, der Legende nach sollen dort nicht nur die Regeln des Ordens drinstehen, sondern auch die Namen der Mitglieder. Es ist ein wichtiges Dokument und hätte großen Wert. Ja, das hätte es. Sowohl wissenschaftlich wie auch finanziell. Aber wie gesagt, wir haben es bis jetzt nicht gefunden. Und Sie haben auch wirklich gar keinen Hinweis darauf? Nein, haben wir nicht. Würden Sie mich jetzt bitte in Ruhe meinen Kaffee trinken lassen? Ich glaube, Sie verstehen nicht ganz, Professor. Dies ist eine Story, die die Öffentlichkeit sehr interessiert. Das mag ja sein. Aber ich habe der Öffentlichkeit im Moment nichts mehr zu sagen. Es wäre besser, wenn Sie etwas gesprächiger wären. Sonst... Sonst was? Es könnte Ihren Forschungen hier sehr schaden, wenn Sie die öffentliche Meinung gegen sich aufbringen. Sie meinen, wenn Sie die öffentliche Meinung gegen uns aufhetzen. Ich berichte nur einmal über diese Forschungen. Und mein Bericht kann so oder so ausfallen. Dementsprechend wird die Öffentlichkeit reagieren. Jetzt reicht's mir aber! Ich sauge mir doch hier keine Abenteuergeschichten aus den Fingern, nur damit Sie eine spannende Story bekommen. Verschwinden Sie hier aber ein bisschen plötzlich. Das ist ja gut. Ich gehe ja schon. Kein Grund, so grob zu werden. Journalisten müssen nun mal Fragen stellen. Aber Journalisten müssen keine Erpresser sein. Sie werden schon sehen, wohin Sie es mit Ihrer Sturheit bringen. Tut mir leid, wenn ich unhöflich war. Ich bin völlig erledigt. Ich glaube, wir alle brauchen eine Pause. Oh, ja. Dann werden wir sie auch in den nächsten ein, zwei Tagen am besten in Ruhe lassen. Sag mal, Maxi, wie wär's, wenn du morgen mit uns auf die Felseninse fährst? Klasse, darüber hatten wir neulich doch schon gesprochen. Gern. Okay, dann ist es abgemacht. Ja. Morgen haben Sie einen kinderfreien Tag, James. <lacht> <lacht> Die ganze Geschichte beschäftigte natürlich die Fantasie der Freunde. Wie war es den Tempelrittern in Kirin wohl ergangen? Welche Rolle spielte das geheimnisvolle Buch? Und warum war Elena McGarren so daran interessiert? Als sie am nächsten Tag auf der Felseninsel waren, fragten die Freunde Max noch ein bisschen darüber aus. Ich weiß was, lass uns Tempelritter spielen. Du erzählst uns die Geschichte und wir spielen es nach. Oh ja, und ich bin ein Buchfräulein, <lacht> Die schönste Rose von England, Milady. Ach du, du willst mich auf den Arm nehmen. Ich bin nur so ritterlich wie möglich, Milady. <lacht> Können wir das Spiel vielleicht ohne diesen Schmalz spielen? Kein Grund zur Eifersucht. Auch ihr seid eine schöne Dame, Milady. Wenn auch sehr. Also ehrlich, jetzt ja, halt mal ja. die Luft an, Max. Wie war das nun mit den Rittern und dem Buch und so? Okay, also der Orden der Tempelritter wurde in Jerusalem gegründet, um die Pilger und die Ritter aus Europa auf den Kreuzzügen zu beschützen. Aber irgendwann wurden die Tempelritter zu reich und zu mächtig. Die konnten sich mit ihrem Geld und ihren Verbindungen in die Politik einmischen. Da haben es die Könige und der Papst mit der Angst zu tun bekommen und den Orden aufgelöst. Er wurde verboten und alle Tempelritter wurden verfolgt. Die meisten von ihnen wurden getötet. Schau. Die Überlebenden zerstreuten sich und kehrten in ihre Heimatländer zurück. Ja, und, und wo kommt das geheimnisvolle Buch ins Spiel? Stellt euch das doch mal vor. Die Mitgliedschaft im Orden war verboten. Die Ritter wurden durch die halbe Welt gehetzt. Julian und Dick, ja. ihr seid die Sheriffs, die keine Tempelritte mehr im Land haben wollen. Und ich bin der Überlebende, der das Buch in den Händen hat. Das Buch mit den Namen der anderen Überlebenden. Und wir, was sind wir? Ihr, Milady, wartet auf die Rückkehr eures treuen Gatten. Schon <lacht> Und ich? Du bist der Kerkermeister, der darauf wartet, dass der Tempelritter eingebuchtet wird. <lacht> Klasse, jetzt darf mal wieder alles machen. Und die Mädchen müssen zu Hause warten. Genau, jetzt stellt euch vor, ich flüchte mit dem Buch. Hinterher, Sheriff, wir müssen den Flüchtigen Aha. ergreifen. Jawohl, Herr Los! Geisse. Na, kriecht ihr mich? Was war das? Huh? Max, Max! Wo ist er denn geblieben? Hey, Max! Eben stand er doch noch da vorn. mir! Julian, Dick! Er ist in ein Erdloch gefallen. Los, Dick, wir müssen ihn da rausholen. Max, willkommen! George and Timmy! Wir brauchen Hilfe. Komm schon, Julian, wir müssen Max helfen. Ja. Lass uns sehen, wo er runtergefallen ist. Da siehst du Dick, ja, er ist unten in das Loch gefallen. Oh. Warte, Max, wir kommen. Vorsicht, Julian, ja, Vorsicht. Was? Die Erde hier am Rand ist ziemlich locker. Wir, ja. wir ah, was? Dick, bist du verletzt? Alles in Ordnung? Ja, ja, alles okay, ja. aber Blöd, dass wir da oben am Garten nicht vorsichtiger waren. Stimmt, jetzt sitzen wir ja alle fest. <lacht> äh, Max, alles in Ordnung? Ja, ich bin noch in einem Stück. Tut mir bloß leid, dass ihr auch hier reingefallen seid, weil ihr versucht habt, mir zu helfen. Okay. Ja, ja, ja, ist ja schon gut. Die Mädchen werden sicher gleich kommen und uns hier rausholen. Ja, Keine Panik. George, der Boden über diesem Loch ist sehr locker. Seid ihr okay? Ja, alles noch dran, keine Sorge. Aber ihr müsst uns hier rausholen. Ich weiß nicht, mit einem Seil oder so. Wir sind nicht stark genug, um euch mit einem Seil rauszuziehen. Was? Und wir haben auch keins. Wir müssen uns was anderes ausdenken. Was? Ja, dann denkt schnell. Es ist ziemlich ungemütlich hier unten. Wir machen so schnell, wie Ma wir können. Ja, ich hoffe, Sie beeilen sich. Mir gefällt hier nicht besonders. Ach, Papa, der Papp, das ist doch eine einsame möglichkeit um zu forschen. Was? Du bist wirklich schon ein halber Archäologe, was? <lacht> Tja, der Apfel fällt nicht weit vom raus. Ja. Seht mal, hier scheint so eine Art kleiner Gang weiterzuführen. Hey Max, du hast recht. Hm. Lasst uns mal nachsehen, wie weit er geht. Na schön, bis die Mädchen sich etwas ausgedacht haben, um uns hier rauszuholen, können wir sein. ja sowieso nichts anderes tun. Also ja, los. Okay. Oh, ist das eng hier. Oh. Wisst ihr, der Gang scheint sich nach unten zu neigen, als würde als er... Als würde er zu einem Tunnel werden, ne? Genau, zu einem Tunnel, der aufs Meer führt. Ein Tunnel? Ein Tunnel unter dem Meer? Vielleicht rüber zum Festland? Ja, vielleicht rüber zur Höhle am Strand. Lasst uns weiterkriechen. Oh, kriechen. ein Steine. Stein... Na los, Julian, Beweg dich. Ja, ja, hier geht's nicht weiter. Hier ist alles mit Erde und Steinen versperrt. Was wäre, wenn das der letzte Gang ist? Der, der letzte Gang? Der was? Erinnerst du dich nicht, auf der Steinplatte stand? Das Meer hat den letzten Gang genommen. Was, wenn dies der Verbindungstunnel war? Ein Fluchtweg der Ritter? Ja, na klar. Wenn die Ritter verfolgt wurden, dann konnten sie vielleicht durch den Schacht Von den Klippen in die Höhle gelangen. Ja, und von der Höhle aus durch den Verbindungstunnel hierher auf die Felseninsel. Ja, Ansel. genau. <lacht> von hier aus könnten sie dann mit einem Boot weiterfahren oder abgeholt werden. Nur die beiden Ritter, deren Skelette wir gefunden haben, haben es nicht mehr geschafft, weil der Tunnel eingebrochen war. Geniale Idee. Ja. Meint ihr, dass es wirklich so gewesen ist? Das ist erstmal nur eine Theorie. Mein Vater müsste sich das hier erstmal genauer ansehen. Julian, dich! Na? Wo seid Hä? ihr? Max! Warum antwortet ihr nicht? Klingt, ähm. als ob die sich Sorgen machen. Los, wir müssen irgendwie zurück. Ja, irgendwie. Seid ihr noch da unten? Ja, wir haben einen Tunnel gefunden. Einen Tunnel? Ja. Du meinst noch an? Das kann doch nicht wahr sein. Das müssen wir sehen, George. Ja. Wir kommen. Die Mädchen hatten sich wirklich etwas einfallen lassen. Sie hatten einen schmalen, umgekippten Baumstamm gefunden, der noch einige starke Seitenäste hatte. Unter großer Anstrengung hatten sie den Stamm zum Loch geschleppt und ließen ihn jetzt vorsichtig in das Loch hinunter. Schräg an die Lochwand gelehnt, konnte der Stamm jetzt als primitive Leiter dienen. Vorsichtig klettert ein Mädchen in das Loch hinunter. Au, Vorsicht. Das habt ihr sauber hingekriegt, Mädels. Tja, ja, ist neu, oder? wenn man die edlen Ritter vor der eigenen Ungeschicklichkeit retten muss, dann kommt man auf ganz gute Ideen. Und wo ist nun dieser geheimnisvolle Gang? Ach da, der schmale Tunnel, der nach unten führt. Ja, aber man kommt nicht sehr weit. Der Tunnel ist irgendwo eingestürzt. Ja, wir nehmen an, dass es ein Verbindungstunnel zum Festland war, ja? ja irgendwie sowas. Mhm. Das gibt's doch nicht. Da gibt es noch einen Gang. Was meinst du mit noch einem Gang? Na, wir haben doch schon einmal einen Tunnel zwischen der Felseninsel und dem Festland gefunden. Ich hätte nie gedacht, dass es noch einen gibt. Das wird dein Vater interessieren, Max. Das kann man wohl sagen. Er wird begeistert sein. Ich glaube, Timmy möchte, dass wir nach oben kommen. Nein, Timmy, nicht hier runterkommen! Oh, der blöde Hund versucht doch wirklich, hier zu uns runterzuklettern. Timmy, nein, bleib oben! Was macht er denn da? Timmy, du dummer Jan, was machst du denn? Hast du dir wehgetan? Oh. Timmy! Oh. Nee. Hat der Teufelskarl ist ja halb den Baumstamm runtergesprungen. Braver Hund. Timmy, du bist eine noch neugierigere Schnüffelnase als wir. Timmy, wir sind doch nicht zum Buddeln hier. Das kannst du doch auch am Strand viel besser. Was ist denn los? Was hat er denn auf einmal? Ich weiß auch nicht. Scheint, als hätte er was gefunden. Oh, seht mal, da schimmert irgendwas Metallisches. Sieht aus wie ein Metallbeschlag für eine Holzkiste oder so. Los, wir müssen Timmy helfen, das Ding auszugraben. Hier sind zwei flache Steine, die können wir als Schaufel benutzen. Gut. Hier, Julian. Aua, Dick. Tut mir leid. So, gleich haben wir sie. Die Kiste ist mit Ölzeug eingeschlagen, damit sie nicht feucht wird. Was da wohl drin ist? Ich habe mein Taschenmesser dabei. Soll ich die Verpackung aufschneiden? Yeah. Ja, los. Ich will unbedingt wissen, was da drin ist. Ich auch. Los, macht schon. Was ist denn los? Ich weiß nicht. Mein kleines Messer reicht nicht. Das Segeltuch ist so schwer, da brauchen wir ein größeres Messer. Ja, und was machen wir jetzt? Ja, Nehmen wir die Kiste mit? Die ist zu schwer. Wir brauchen beide Hände, um auf dem Stamm entlang nach oben zu klettern. Hm. Wer weiß, wie lange diese Kiste da schon drin ist. Ja. Ach, bis morgen wird sie auch noch da drin liegen können. Genau, fahren wir zurück und erzählen alles meinem Vater. Ja. Dann kommen wir mit ihm zurück und bringen eine richtige Leiter und Geräte mit. Und dann machen wir die Kiste alle gemeinsam auf. Ja, genau. Alle oder keiner. Ja. Das ist nämlich so eine Art Grundsatz bei uns, Max. Mhm. Nicht übel. So ähnlich wie die drei Musketiere. Alle für einen und einer für alle. <lacht> ja, so ähnlich. Also lass uns hochklettern und zum Kämpfen. Tja, und wie wir dich alten Teppichvorleger nach oben kriegen, müssen wir erst noch sehen. <lacht> <lacht> okay. Mit vereinten Kräften schafften es die Kinder, aus dem Loch zu krabbeln und auch Timmy mit hochzuhieven. Als sie aufgeregt im archäologischen Lager ankamen, erfuhren sie allerdings, dass James nach London gefahren war und erst am Abend zurückerwartet wurde. Zu ihrer Überraschung trafen sie auch die Journalistin Elena im Lager an. Hallo Kinder! Uh -huh. Na, sieh mal an, die Fernsehjournalistin ist schon wieder da Jetzt seid doch nicht so unfreundlich Was tun Sie, Miss McGarren? Versuchen Sie etwa, aus den Studenten etwas herauszubringen? Ich sehe mich nur noch ein wenig um Und für deinen Vater wäre es besser, wenn mir jemand etwas darüber sagen würde, was hier vor sich geht Und ob ihr inzwischen nicht etwas gefunden habt Zum Beispiel eine geheimnisvolle Kiste ihr Eine Kiste? Davon hat Mr. Halloran aber gar nichts erwähnt Wir sollten wirklich nicht darüber reden. Ich kann deinem Vater sehr schaden, Max. Also rede schon. Warum hat er mir über diese geheimnisvolle Kiste nichts gesagt? Weil er noch nichts davon weiß. Wir haben sie drüben auf der Felseninsel gefunden. Und möglicherweise einen Verbindungsgang. Wirklich? Ja. Und darüber müsst ihr mir alles erzählen. Das bringe ich ganz groß. Also schön, jetzt ist es raus. Da können wir Ihnen noch gleich alles erzählen. Ach, ihr werdet es nicht bereuen, das verspreche ich euch. Na ja, gut, äh Also, das war so, Miss McGarren Miss McGarren schrieb alles ganz genau nieder und versprach, am nächsten Tag wiederzukommen, um bei der Hebung der geheimnisvollen Kiste anwesend zu sein. Die Kinder aßen im Verpflegungszelt zu Abend und Max bot seinen neuen Freunden an, im Lager zu übernachten, was die Kinder gern annahmen. Mm. Oh Mann, ich bin pappsatt. Das Essen war sehr gut. Oh, danke, ja. Max. Ja, danke. Bedank dich bei Mrs. Evans. Sie hat gekocht. Mm. Oh, ich bin echt müde. Ich glaube, ich steige jetzt direkt in meinen Schlafsack. Oh. Tu das, Ann. Wir haben morgen wieder einen aufregenden Tag vor uns. Ihr Mädchen könnt das kleine gelbe Zelt da hinten benutzen. Zwei unserer Studentinnen haben ein paar Tage frei und sind weggefahren. Ich werde mich auch aufs Ohr hauen. Ja, ich auch. War ein langer Tag. Nur zu. Da hinten, das große grüne Zelt ist unseres. Aha. Nehmt einfach die Schlafsäcke und sucht euch einen Platz zum Hinlegen. Oh, alles klar, Max. Danke. Und gute Nacht. Ja, ja. Gute, gute Nacht zusammen. Mhm. Ich werde dir noch ein bisschen Gesellschaft leisten, Max, wenn du nichts dagegen hast, meine ich. Nein, gar nicht. Ja, schön. Ich möchte am liebsten warten, bis mein Vater zurückkommt. Also, wenn wir jetzt ein bisschen Zeit haben, erzähl mir doch einfach was über eure Reisen. Okay. Wo warst du denn schon überall? Oh, in Mexiko und Costa Rica. Mensch. Und in China. Echt? Ist ja spitze. Ich war noch nie außerhalb von England. Oh. Na ja, einmal in Frankreich, aber das war eigentlich ein Versehen. <lacht> Wie kann man denn aus Versehen nach Frankreich fahren? Tja, ist eine lange Geschichte. Die hat was mit einem wild gewordenen Heißluftballon zu tun. Aha. Du bist schon mal mit einem Heißluftballon geflogen? Ja. Wahnsinn, ich nicht. Na ja, es war so eine Art Unfall. Wir okay. hatten damals Was hast du, George? Erzähl doch weiter. Siehst du da draußen auch ein Boot auf die Felsen zufahren? Mensch, du hast recht. Wer kann denn das sein? Keine Ahnung, aber warum fährt jemand mitten in der Nacht auf die Felseninsel? Sieh mal, das Boot hat nicht mal Positionslichter gesetzt. Stimmt. Da ist jemand sehr auf Heimlichkeit bedacht. Ziemlich merkwürdig, oder? Allerdings, da ist irgendwas faul. Ich finde, wir sollten dem Boot folgen. Du hast hm? recht, ich hole die Jungs. Hoffentlich schlafen die noch nicht zu so fest. Ich hole Ann. wir treffen uns Sch unten beim Boot. Trotz ihrer Müdigkeit waren die Kinder entschlossen, auf die Felseninsel zu fahren und herauszufinden, wer sich dort nachts heimlich zu schaffen machte. Sie hinterließen einen Zettel mit einer Nachricht für James, der noch immer nicht aus London zurück war. Dann schwangen sie sich auf ihre Räder und rasten zum Strand hinunter. Dort machten sie ihr Boot klar und hielten auf die Felseninsel zu. Als sie ankamen, fegte Timmy laut bellen zu dem Erdloch, in dem sie die geheimnisvolle Kiste gefunden hatten. Als die Freunde mit ihren Taschenlampen ins Loch hinunterleuchteten, sah ihnen ein bekanntes Gesicht entgegen. »Miss McLaren, was machen Sie da?« Was tut ihr denn hier? Wir haben beobachtet, wie jemand mit einem Boot hierher fuhr. Das kam uns komisch vor, so mitten in der Nacht. Niemand hier in der Gegend hat einen Grund, nach hierher zu fahren. Außerdem ist die Insel Privatbesitz. Also, was haben Sie hier zu suchen? Ich, ich, ich Wir verstehen schon. Die Geschichte mit der Kiste ließ Ihnen keine Ruhe, was? Wie wir sehen, haben Sie die Kiste schon geöffnet. Ja, und wisst ihr, was drin ist? Es ist das Buch der Templer. Das verschollene Buch. Hier, auf dem Einbad, ein weißer Mantel mit rotem Kreuz. Und innen drin sind Namen geschrieben. Viele Namen. Ach, warum haben Sie nicht Ach. bis morgen gewartet? Dann hätten wir alle zusammen die Kiste geöffnet. Seid ihr verrückt? Wenn Hellerin das Ding erst in den Händen hat, dann wird es in einem Museum verstauben. Und was haben Sie damit vor? Ich stelle es in meiner Show vor. Das wird die Sensation! Anschließend können wir es ja versteigern. Für einen guten Zweck, natürlich. Das könnte Ihnen so passen. Wir haben das Buch gefunden! Los, geben Sie es her! Jetzt kommt schon runter und helft mir! Ja, warte! Ah, auertig. Oh. Demi, du bleibst oben. Um. Geben sie das Buch, Mrs. McGarren. Ich denk nicht dran. Ihre Story bekommen sie auch so. Das ist Diebstahl. Ja. Ach, Quatsch. Euch oh, gehört das Buch doch genauso wenig. Geh geblieben, das könnte Ihnen so passen. Hey. Lass mich gefälligst los. Bestimmt nicht. Uh. Vorsicht, Julian, die Erdwand bröckelt. Uh. Oh der Baumstamm ist eingestürzt. Wie kommen wir wieder nach oben? Wir müssen versuchen, ihn, ihn schräg an die andere Wand zu stellen. Na los, hilf mir, Julien. Na los, jetzt alles zusammen. Eins, zwei, drei. Oh, der Stamm steht wieder. Aber viel zu steil, so kommen wir nie rauf. Der unterste Ast ist viel zu hoch. Das ist alles eure Schuld. Unsere oh, Schuld? Also das ist doch wohl die Höhe. Sie sind schließlich hergekommen, um das Buch zu klauen. Ja. Deswegen sitzen wir im Schlamassel. Sag mal, Leute, kommt mir nur so vor oder säckert hier irgendwo Wasser rein? Oh? Wasser? Der Boden wird irgendwie immer matschiger. Hoffentlich bricht das Wasser ja. nicht durch den verschütteten oh. Verbindungstunnel. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Felsen ließen sich kaum lockern, als ich es vorhin probiert habe. Sie haben an Verbindungstunnel rumgefummelt? Ja. Oh, sind Sie ganz und gar wahnsinnig geworden? Ihr meint, wir sitzen hier unten fest. Das Loch läuft mit Wasser voll. Oh. Oh. Timmy! Timmy! Du musst Hilfe und wir brauchen Hilfe. Lauf! Was kannst du? los Der kann unmöglich die ganze Strecke bis zum Strand rüberschwimmen. Das ist zu weit. Ja. Wir, wir müssen den Stamm irgendwie wieder in Position bringen. Mhm. Ja los, mit vereinten Kräften werden wir es schon schaffen. Eins, zwei, drei! Immer wieder versuchten alle sechs den Baumstamm in eine Position zu bringen, der es ihnen erlauben würde, daran hochzuklettern. Aber immer wieder bröckelte das Erdreich ab und gab nach. Der Boden unter ihren Füßen wurde immer matschiger. Völlig verzweifelt und in Panik gaben sie es schließlich auf. Wir werden hier drin ertrinken. Jetzt reiß dich zusammen, Anne. Niemandem ist geholfen, wenn du hier vom Ertrinken redest. Und alles nur, weil sie sich das Buch unter den Nagel reißen wollten, Miss McGarren. Es tut mir auch leid. Das war eine blöde Idee, okay? Das kann man wohl sagen. Mal ruhig, hört ihr das? Da duckelt doch irgendwo ein Motor. Wirklich? Ja. Bist du sicher? Ja. ja. Daddy, Daddy, ich bin hier. Hallo? Hier sind wir. Hey, hey, wir uns. Helfen Sie uns, bitte. Hallo, kommen Sie rüber. In Gottes Willen, was ist denn hier los? Das erklären wir dir später, Dad. Jetzt hole uns erstmal hier raus. Ja. Ja, könnt ihr uns aus diesem Loch hier rausholen, bitte? Glücklicherweise habe ich ein Seil dabei. Meine Nachricht war zwar etwas wirr, aber bei dem Wort Erdloch ist mir als erstes ein Seil eingefallen. Oh, es gibt auch noch Wunder. Ich ziehe euch jetzt einzeln drauf. Okay, die Mädchen zuerst. Oh, ja, bitte und schnell, bitte. Ich kann es nicht mehr aushalten in diesem Matschloch. Ich lasse jetzt das Seil hinunter. Knoter ist über der Brust fest. Ja, mache ich. Und ich ziehe dich rauf. Es ist fest? Ja, kannst du mir nachfüllen? Bitte den machen. So. Danke. James, okay. du kannst die raufziehen. Okay, wir sehen uns oben. Einer nach dem anderen wurde aus dem matschigen Erdloch gezogen. Zum Schluss kam Max, der Elena das Buch der Templer entrissen hatte und es seinem verblüfften Vater präsentierte. Den fünf Freunden war das Buch inzwischen egal. Sie waren froh, noch am Leben zu sein und blickten mit Entsetzen hinunter in das Loch, das sich nun immer schneller mit Wasser füllte. nächsten Tag saßen alle zusammen wieder im Verpflegungszelt des archäologischen Lagers. Elena McGarren war auch erschienen, kleinlaut und schuldbewusst. Ich weiß wirklich nicht, ob ich lachen oder weinen soll, Miss McGarren. Oder ob wir Sie anzeigen sollen. Oh bitte, können wir nicht zusammenarbeiten? Ich weiß, dass ich einen furchtbaren Fehler gemacht habe. Aber ich habe daraus gelernt, also lasst es mich wieder gut machen, bitte. Ich mache einen tollen Bericht über das Buch. Der wird das ganze Land interessieren, das verspreche ich euch. So eine wilde Abenteuergeschichte, hä? Hm? Kommt nicht in Frage. Ich möchte hier ernsthafte archäologische Studien betreiben. Aber dafür brauchen Sie Geld, nicht wahr? Und das bekommen Sie, wenn sich die Öffentlichkeit für Ihre Arbeit interessiert. Ich gebe es nicht gern zu, Dad, aber da hat sie recht. Also schön. Keine Anzeige. Ach, und Sie ein machen Moment. einen langen Bericht im Fernsehen. Und zwar einen wissenschaftlich einwandfreien. <lacht> Sie können ihr ja sagen, was in den Bericht muss, James. Dafür bekommen Sie glatt noch ein Beraterhonorar. <lacht> Na, du bist ja eine ganz ausgeschlafene Person, meine liebe Anne. Nicht nur die schönste Rose Englands, sondern auch noch die klügste. Schon <lacht> wieder im Schmalzdorf ausgerutscht. Ach, danke, dass wir uns so einigen können. Ich verspreche, ihr alle werdet es nicht bereuen. Jetzt brauche ich nur noch einen Titel für meine Reportage. Mal sehen. Äh, die Tempelritter... Äh, ja, äh, wie wär's denn mit äh, alle für einen und einer für alle? Oder hm? vielleicht entweder alle oder keiner. Ja, oder, oder <lacht> so. Wir sind die besten Freunde. Ja. Wir durchforschenden alte Gemäue, wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.